linmagasin, även kallat kättingmagasin. Här inne i den här byggnaden så huvudsakligen förvarade man vajer och andra, andra utrustningar som tillhörde verksamheten. Det var ju vinsvajer här till de små ekorna som för timmerhantering i flottningen. Så man byggde väldigt små båtar för att, att och, och spela timmer och olika håll. Men det fanns ett köttningmagasin som sagt och det, det, det låg alldeles sin till här. Men idag så är det, det är det här som får vara representativt.